Друга книга Царів Розділ восьмий Єлисей сказав жінці, для якої воскресив був сина Вставай і йди з твоєю родиною І живи, де можеш, на чужині Бо Господь нашли на цю землю семилітню голоднечу Ба ось вона вже й надходить Устала жінка і вчинила за словом Божого чоловіка, Пішла з родиною та й пробувала сім літ у філістимлянській землі. А як минуло сім років, повернула жінка з філистимлянської землі і прийшла просити царя про свою хату і поле. Цар же розмовляв тоді з Гехазі, слугою Божого чоловіка, говоривши Повідано мені про всі ті великі діла, що вчинив Єлисей. І саме тоді, як він оповідав цареві, як той оживив мертвого, надійшла жінка, що Єлисей оживив її сина, щоб просити царя про свою хату і поле. І каже Гехазі, «Пане мій, царю, оце і є та жінка, а це її син, якого Єлисей оживив» розпитав цар у жінки, і вона йому оповіла. Тоді дав їй цар одного урядовця і повелів йому «Гляди, щоб їй було повернено усе, що їй належить, і всі прибутки з її поля, з того часу, як вона покинула землю, аж по цей день». Одного разу Єлисей пішов у Дамаск, а Бен-Гадад – Арамійський цар був хворий і донесли йому «Прийшов сюди Божий чоловік», каже цар Хазеелові «Візьми з собою гостинця, піди назустріч Божому чоловікові і спитай через нього Господа, чи я видужаю від цієї моєї недуги». Пішов хазел йому назустріч Узявши з собою гостинця і всього, що було найліпшого в Дамаску, скільки сорок верблюдів могли нести, прийшов він, став перед ним та й каже, Син твій Бенгадад, араміський цар, послав мене до тебе спитати, чи видужаю я від цієї недуги. Єлисей йому відповів «Іди, скажи йому, ти напевно видужуєш». Але Господь об'явив мені і те, що він мусить умерти. І тут обличчя у нього немов завмерло, очі спинились, і божий чоловік заплакав. Хазаел спитав, «Чого, мій пане, плачеш?» Єлисей відповів, «Бо знаю, Яке ти лихо заподієш Ізраїлеві? Їхні міста твердині спалиш, Їхню молодь виб'єш мечем, Їхніх немовляток розтопчиш І їхніх вагітних жінок поростинаєш. Хазаел сказав, Та що, твій слуга, пес якийсь, щоб таке чинити? Єлисей відповів, Господь об'явив мені в видінні що ти будеш царем над Арамом. І пішов Хазаел від Єлисея, прийшов до свого пана, а цей його питає. Що сказав Єлисей? Той відповів. Сказав, що ти, напевно, видужаєш. Другого дня взяв він покривало, намочив його в воді і розпростер у нього на обличчі, і той помер а на місце його став царем Хазаев. На п'ятому році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царем юдейським став Йорам, син Йосафата. Було йому 32 роки, як він почав царювати, і царював він вісім років у Єрусалимі. Ходив він дорогою ізраїльських царів, як чинив дім Ахава, бо дочку Ахава взяв за себе і чинив те, що Господові було не до вподоби. Та Господь не хотів вигубити Юду заради слуги свого Давида, бо він обітував йому дати світич по всі дні перед ним. За його часів визволився Едом з-під руки Юди і настановив собі власного царя. Тоді Йорам з усіма колісницями вирушив під Цаїр. Встав він уночі і пробився через Едоміїв, що його оточили, і через їхніх начальників над колісницями, і народ утік до своїх наметів. Так визволився Едом з-під руки Юди аж по цей день. Тоді ж відпала і лівна. Решта дій Йорама і усе, що він чинив, записане у літописній книзі юдейських царів. І спочив Йорам за своїми батьками, і поховано його коло його батьків у в городі Замість нього став царем син його Ахазія. На 12 році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царя ізраїльського, Юдейським царем став Ахазія, син Йорама. 22 роки було Ахазії, як почав царювати, і царював один рік у Єрусалимі. Матір його звалась Аталія, дочка Омрі, ізраїльського царя. Він ходив дорогою дома Ахава і чинив те, що було не до вподоби Господові, як і дім Ахава бо був посвоячений з домом Ахава. Він вирушив з Йорамом, сином Ахава, на війну проти Хазаела, арамійського царя, підрамот Гілеацький, та арамійці поранили Йорама. Цар Йорам повернувся у Єзреел, щоб вигоювати рани, які завдали йому Араміє підрамотом, коли він воював з Хазаелом, арамійським царем. Ахазія ж, син Йорама, юдейський цар, прийшов у Єзраел навідатися до Йорама, сина Ахава, бо він не здужав».